Iruniriko kutsa literatura poesia saria irabazi duaritz gortxategik bere azken poema bildumari esker. Eta bere azken poema bilduma, amua izenekoa, elkar argitalitzarekin duargitaratu. Baliburu honiburuz mintzatu gararitz gortxategirekin eta berauk kontatu digu gai unibertsalak jorratzeaz gain, gai sozialak ere unkitzen dituela. Entzunez hau. Bai, dauka ez? Egia denik normalean gehiago jorratu izan ditola gai unibertsalak, ez denagun ba, ba, ba, den ba behararen joatea edo bizitzari bizitzaren zentzu ari buruzka ausunarketak, eriotza, maitasuna. Eta horreko liburuetan agian e, bazteuden gai joiek, baina agian esan konuken begirea da metafizikoago batean bilduta ez. Eta horrengoan e, agian saiatu na da gantzeko gaiak lantzen baina begira da fiskat e, lurrerago dago ez nikuzte esan dizuen ez aragian gehiago jarrita ez eta agian askoz geiago agian irakurleak berak ere bagian identifikazio ondiago sentitu dezake poemoeekin ez ta gero estatalde guiada ba bueno, soziala duten poema zenbait poema ere baudela ba etorkinei buruz eta krizia riburuz, eta horrere bat pixka jokatu dut, ez. Eta iruniriko kutsa literatura saria irabazteak zer ekartzen du? liburu argitaratzea? Bai, liburu, liburu hombre, en horri batean ez usteko izan da liburua, bueno, hor nuen, <coughs> baina ez nolkan oso ere zer egin liburuarekin, egia da, bueno, bestalde argitaletxe batean e, abilela, lau-lau-lagulen argitaletxe bat da, baleazuri eta poesia ateratzen dugu. Eta bueno, hor hor manuen ere aukera ere ateratzeko, argital etzeratara mugitzeko. Baina, bueno, Sariarena tokatu ezitzeidan eta erabaki nuen bidaltzea, eh? Saria jaso izan baulu, balu, ba, bueno, agian egingo segorra, egingo zuen bidea beste beste leku batzutatik, eh? Baina batez ere azken batean Sariaek ematizuna da lasaitasuna, eh? Zer... Batetik, bizkate eh, bueno, Bizkat idazketaz, itsulpenaz bizi naiz eta, eta ba, bueno, dotazio ekonomikoak eh ba, ematen dizu, ez? Eta bestetik ere, ba estilo aldetik egindako aldaketa, ba batean berratzi egiten du, ez? Eh, ba bon, ikusten desu, bueno, epaimailari gustatu zaio Beti erlati ez hartu dira sariketak, zen bai maila nor dagoen araberat ze guztu dituen, ba, bueno, ba, lan bat edo beste atera daiteke beti. ez Zordon, nerri batean, loteria puntu bat badauka, baina egia da, ba, bueno, azkenan lana, lanarekin guztoran egon, kalitatea ba dueleru itse zitzaidan, eta kaso honetan, ba, suerte aukidez, et? et. Baritz gorritxate giren adirazpen hauekin geratzen gara, eta goguan hartu amua izeneko poema liburua dagoeneko salgai duzuela elkarrar gitalitzarekin.